Hola, benvinguts, i benvingudes. Passeu, passeu. Que casa nostra és casa vostra. Sou a Radio Cariu. A una de ses de la FM. Bona tarda a tots i benvinguts a, a, al programa de Ràdio Caliu del mes de febrer. Si voleu contactar amb nosaltres és al 9-3-431-8408 o a www.onadesans.cat o a www.blocspot.cat Bueno, jo, abans de tot, volia, volia desitjar-vos a tots molt bona tarda i que, i que disfruteu tots uh, a Radio Caliu, que és, que, és, que és el que venim aquí a, a fer, i a passar-nos-ho bé i a bé, Uah, ja parlar i amb nosaltres. Tots, tots i totes. I totes ah, eh? ah, perquè ah, ja la flora... Eh? Sí, sí, sí. D'acord, d'acord. Bueno. Bona tarda. Escolta'm, avui aquest mes, aquest mes de... Ah, no? Sí. Bona tarda. Jo no m'estic entrant de res. No bona sé... tarda. A mí se me oye no se me oye, no existo. No, se me oye, sí. se me sí. oye. No se sí. me No, no, no se no Yo no estoy. Yo no estoy... Los, no estoy lo... ¿Qué ha dicho? No he enterado. A, a ver, ahora la... Esteban, ¿a mí se me oye? Sí. Vale, vale. Se vale. Yo, vale, so, yo no estoy los martes, no estoy los domingos. Yo no estoy nunca, soy un alma en pena que sea por ahí. <ríe> Pero no se me ve. <ríe> bueno, a ver... Uh, a veure, aquest mes de febrer uh... que està fotent un fred que te mueres sí, és igual, sí, sí, normal, sí, també sí. Eh? <ríe> sí, però a veure, aquest mes de febrer uh... que bueno, les activitats del mes uh... quines són? Uh... perquè clar, tenim, no, tenim no, moltes no, coses a dir no en eh? ah, hi ha el fet divendres el fet divendres que és la Sília Tomàs ah, la sí. una catoctora Ah, molt bé. No sé, canta, però... Si ah, ja com... és cantautora, canta, si no... Sí, sí, Normal però... Canta. Sí, doncs és com el Julliac, o no? Com no, no. el Julliac. Sí. A veure, ara que parles de cantautora, veu veure, ahir. Ah, sí. és el dia, 20, el dia 24 a les 6.30, oi? Sí. A veure, ara Al que... Caliu, pot caliu. entrar qui vulgui. Qui vulgui. Sí. Que el número 30. Baixos. Va. Baixos. Va. Baixos. Escolta'm, Francesc... El... Eh, eh, sí. Albert, ahir veure el concert dels refugiats? No, no? Sí, no. jo no. Feia... Una mica, però no. me'n vaig anar a dormir. No m'agrada, no, no, no m'agrada. No no. <ríe> ah, a, a mi tampoc em va agradar gaire. Es veu el, el, el Pere Granal. Ah. A fi, per ser un triunfo per, tri per, tri per anar a Eurovisión, el 10 de maig. Ah, el 10 de maig van, van mira, per la Eurovisión? I n'hi ha un català que es diu Benel, no sé què, de Sabadell. Pues 14 anys, eh, té gran no? 14 anys? Sí, va ser jove. molt jove, eh? Sí, jo dic que és molt jove, però mira. Mare de Déu, no. cada vegada... Sí. Cada vegada gent més jove. Uh, Julià tu vas anar? Al concert? Ah. Sí, vaig anar. Ah, molt I bé. Que, I a tu et va agradar? Moltíssim. Moltíssim? I I que, doncs mira, i, eh, que, hi... Hi... que hi ha 15.000 persones. Hi havia 15.000 persones? Sí. Quanta gent, uuuh! Mare de Déu! Mare de Déu. I en qui vas anar? Amb els meus, meus pares i la meva amiga de Project Aura. I, I, bueno, es pot dir quina amiga és? No... Es, eh, és la Duna. Ah, la Duna, ah la, sí, la, Duna. la Duna Giró. La Duna Giró de sí. del Caliu. Sí. Ah, molt bé, molt bé. Jo sóc... Bueno... <ríe> bueno, però tampoc és, és gran cosa. A veure... Uh... Què més? Quin va ser el, el moment que et va agradar més de tot el concert? Mm. va haver molts cantants. Va haver-hi molts haver cantants. Sí. Va, va haver-hi molta... Va ser molt reivindicatiu, no? Van, eh, jo, jo vaig veure un, un rato per la tele i vaig veure que era molt reivindicatiu, no? Sí, va, vinga. Uh, Júlia, uh, recordes que hi va haver molts parlaments hi el... va haver molta gent parlant Mol... mm. sí hi sí? va haver algú que t'agradés més o que, que recordis alguna cosa del que es va dir sobre refugiats tu vas passar bé en general sí vaig, sí, vaig passar molt bé molt bé i en dos tel·les parlant molt bé. Ah, dos tel·les sí i Tosteles, però veies, veies el que passava en l'escenari? Tu estaves molt allunyada de l'escenari? No, de prop. Estaves a prop? Sí. Però estaves a baix o estaves a la graderia? A dalt. A dalt. Vas veure el Va. Jordi Évole. Va. Sí. I, i, vas, I vas sentir lluixllac? Sí. Eh? I el... com es diu aquell? Uh, a veure, a veure si, si, si recordo bé aquell... Qui ho presentava al uh, concert? Era, era de TV3, sí, però... un periodista però... de TV3, no sí. recordo el sí. nom, però era un periodista de TV3. Sí. Mm. I... I, re... I recordes uh, aquella cançó que, que era en... Bueno, antigament era d'encisa, però tu te'n recordes una cançó que es diu Qualsevol nit pot sortir el sol? Uh. Mm, jo crec que sí. Sí? Eh, és molt antiga, eh? Aquesta és d'encisa, aquesta és molt... Sí, sí, sí. sí. I tu, Francesc, eh, tu, no, tu no tu no vas veure no el concert. Sí. A a, a vas fer prefiro més l'altra del espanyola. Eh? No és no és poca cosa, Vale. No passarà res, no. No no és que no passarà poc, poc veure. Vas veure molt poc. Jo, jo vaig veure, jo vas veure molt, jo vas veure més tros, però però no em va agradar gaire. I tu, I tu, Albert? El vaig veure una mica, però a les 12 menys quart me'n vaig anar a dormir perquè el dia següent treballava. T'agradava? Tu, tu, treball tu, tu treballaves avui, aquest de dematí? Hem sí. treballat sempre. sempre. Sí. Sí. He no, L'economia no, sí, sí, sí, sí, d'aquest país s'assosté país. per ell. Sí, no? Molt bé. molt Doncs <ríe> pues, pues jo no. Jo jo vaig veure, jo vaig veure fins a dos quarts d'una i me'n vaig anar a dormir perquè ja estava molt cansat. Perquè, clar, jo... Vosaltres sabeu... Que, que, jo, que jo competeixo al Sí, tennis. taula sí, i no paro, aquí, els, els caps de setmana per mi no paro, no que di que I... que cap dia, que descans, cap dia? o alguns de captes. a veure, de de, de tennis taula faigs faig descans però, però de fer esport no. no ja. I, I el Lluís Llach, eh, Júlia? Què? Al concert hi via Lluís Llach. Sí. Molt bé. El va sentir cantar. Sí. Molt bé. I dels, dels concerts? Te'n recordes que hi haver molts concerts? Sí? Et, va, et van agradar? Sí. I vas estar tot l'acte, des del principi fins al final? Molt bé. Sí, bueno. I, i, I tu sabies que tenia que venir una cantant que es diu Sílvia Pérez Cruz i que es va posar malaltona? Ho sabies, això? Jo he sentit, també. Ho vas sentir, -ho, no? Ho, sí. di, ho, va dir, ho va dir aquella senyora, no? Sí. Doncs... Pues, Pues, al final al final no va, no va estar. I han serrat que tenia que estar a Bogotà, que tenia que estar a Colòmbia. Sí, tenia sí, tenia que estar, tenia, sí, es veu, ho, ho van dir-ho, van dir-ho. I a veure, hm continuem, continuem parlant una miqueta del A mi em sorprèn, el Serrat estava en Amèrica Latina. El Serrat porta tota la vida Amèrica Latina, però estant do Pablo Milanés i Silvio Rodríguez per ahí sí. Que que vaya a Serrat és com va fer el ridícul, ostia. Ja, I ja, i a més, bueno. a veure. I ja Jan Jack, Jan Luis Jack, que. Lluís Luis que ah. comença a recordar en Fidel Castro, perquè vaix sembla que retira, però sempre vuelve a apareixer, no? Y, sí, y siempre a aparecer. És sí, sí. un poco Fidel Castro, no sí. no sé, no s'ha se, sí, se morirà cantant. Te casta, te, te casta gratis eh? i, tant, i li va donar un infart i s'ha quedat ahí. Te, viu viu entre Catalunya i l'Àfrica, que Jan ah, Luis Jack, eh? Sí, sí. O sigui que, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A mi jo vaig veure que, que hi havia molta, molt, van, van actuar un grup de, de flamenco, molt flamenco i a mi això em va va deslluir una, una mica bastant l'espectacle. Per què? Em, per què? No, no. A mi no m'agrada molt. És el... un espectacle d'una altra diversitat, hi havia vale. una mica de tot. Vale, ens sembla molt bé. Ens sembla molt bé, però Com a mi no m'agrada no, no? molt. És a Espanya, som de Catalunya. No, veure, però, no, però precisament veure, casa nostra, casa seva, vull dir, no sí, però, casa de tothom, no, no Sí, sí, clar, però a mi, sincerament a mi flamenco, no, no, no és perquè no sigui per, per diversitat sinó a mi flamenco no m'agrada molt Ai, uh, m'agrada, m'encanta el flamenco a mi, a, veure, a mi m'agrada que és la rumba, però els flamenco i tipus sevillana i tot això i, i Bailoteo a mi això no no no m'ha capa de convencer. Però, a mi sí, a mi m'agrada, no sé. eh, bueno, jo, jo ho respecto. Tu... No, però a mi m'agrada que no sé, el, el, el tipus de ritmes, el que es posen I... les estovalles com, a, com a per vestir-se, que aquestes coses m'agrada, I tu al i tu Albert? I tu Albert? A mi sí, també m'agrada el flamenco, m'agrada tot. A t agrada tot, no? Tu no tens cap problema, eh? El que veig. I, el, I el francès? A mi m'agrada veure, m'agrada. A, a mi tampoc no m'agrada gaire el flamenco. M'agrada veure, però no... Després també van haver-hi actuacions de castellers, no?, en aquell, en aquell acte? Sí. Sí, la meva colla no hi va anar, la colla de Sants no hi va anar, però... però bueno, sí, que no entenc ah, per què no hi van anar, va, però bueno. Van anar els de Terrassa... Van ser, uh, van, ser, van, ser, van ser dos o tres colles uh, els de Terrassa, els de Vilafranca i mm, well, les colles grans, les coses hi, ha, grans, grans sí. hi ha alguna més perquè jo també tinc una mica està amb els uh, castellers de Santa Coloma de Gramenet i ells no no hi eren però bueno i, i, tu, i, i, la, vostra, i la vostra colla no, tampoc ho va fer? Ah. La colla dels burinots de Sants, que jo sàpiga no, igual no s'els va convidar, eh? però bueno. que jo sàpiga no no no. Ni no eren, no. A mi Albert... actuació, però si jo aquest matí m'he dormit, havia d'anar, però m'he checat a les quinbambes i no ni anats. <ríe> sí. bueno. I tu Albert? Tu mmm, ara què enava a preguntar? Què enava a preguntar? Ostres, no. Ara se s'han anat del cap, s'han anat del cap. Bueno, ja, ja t'ho diré, ja diré un altre moment. Bueno, Uh, en definitiva, et va agradar l'acte no? no a tu, Júlia? Sí, molt Què opineu de que rebem aquí a casa gent refugiada Persones com nosaltres d'altres països Que necessiten ajuda Que necessiten una casa, que necessiten educació Que necessiten alimentació Que necessiten pau i silenci sí. Que necessiten tot això que, um, que en el seu país no està garantit sí. Què opineu de que els tinguem aquí Com mínim una part, potser no tots Però sí, que, sí. que intentem ajudar a aquestes persones Que tanta ajuda necessiten Ajudar-los uh, el que calgui. Uh, tu, Albert? Uh... Què opines de què vinguin no aquí? A mi... Que, que si, si poden vindre i estiguin millor que els seus pa pa ah, països, millor per ells i per nosaltres també. Francesc? No opino. No opines? No opines. I Julia? Júlia? <ríe> què et sembla que vinguin gent de fora, que vinguin refugiats, que els tinguem aquí, Júlia? Ui. Que els ajudem? I tant que ajudem. Molt bé, molt bé, molt bé. Per això vas anar, no tu, al concert, perquè tu vas voler ajudar i vas voler contribuir una miqueta amb aquest granet de sorra que sí que, que, que et sembla una injustícia, no?, lo que, que estan patint amb les fronteres tancades a Europa, aquesta gent. Mm. I, bueno, i, bueno eh, jo, doncs, pues, bueno, només volia m'ha recordat m'ha recordat perquè, clar, ahir me'n recordo que, que jo estava mirant la tele i llavors doncs, clar, jo ho vaig veure, però a mi sincerament aquest concert mmm, va ser una mica fluix però bueno, he anat, he, he anat de millors. Bueno, mira, ara entra Borja. Hola, Borja! Què tal, Borja? Bona tarda, com estàs? Molt bé. Sí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Bueno, aquí estem parlant una miqueta del concert d'ahir de... De, dels refugiats que la Júlia hi va anar i a veure pues, eh, tu què et sembla? Eh, tu, què, eh, tu vas veure? sí va vinga, doncs pues parlem d'una altra cosa? doncs pues vinga fem una cosa, posem una mica de música mentre seu Borja. Sí. no posem música no posem música bueno, bueno. anem parlant sí, bueno sí, sí, sí. No. Sí, Borja. Vinga. Borja. Borja què opines de acollir vingui refugiats, persones d'altres països que necessiten ajuda? Sí. Que... I si et va agradar al Els el podem acollir si aquí. Veure. A cosa del micro per parlar. Jo els refugiats. A mi no me A mi no me pareixa molt bé. Per ver, què no? Perquè perquè és un molt conflicte. Per, per, perquè són persones que tu no coneixes i perquè no els coneixem i ets, poden semblar-te conflictius o, sí. o violents. No, violents no. Perquè, bueno. ha, perquè som molta gent, perquè, perquè hi ha, eh, el, el, el Trump posa moltes barreres perquè no entri molta gent és molt és... és molt és molt complert que, si... que si... Bueno, no et semblava bé la situació que estan, no? no bueno. Bueno, però bueno. com en dos, com en quatre, com en seis és una cosa de repartir sí més bé, sí, sí. Bien, sí. Pues llavors repartim, no? si podem repartir repartim. sí bueno Bueno, que vas, veure, vas veure el concert ahir, tu, Borja? El concert del, dels refugiats, que, va, que van fer-ho per, per la televisió catalana. A Palau Sant Jordi? Palau Sant Jordi. Palau Sant Jordi. El... Sembla que, em sembla que no, sembla que no, el, el, el, no, no vaig veure. No. Feien part TV3. Bueno, pues, llavèn, si, no, si tu no vas veure nadi de aixòs, pues, clar, no, no pots valorar si si et va agradar o no. Per voluntant, pues, no, no, no t'ho podem, no podem preguntar. A veure més coses. Venem a, a parlar, una miqueta a veure si us sembla de, de les activitats d'aquest mes. És eh? bola, és bola. Sí. Què sí, heu fet aquest mes al Caliu? Que el 17 te temàtic. Lissab dia temàtic. Què vos felicita el dia temàtic? és sí. un galar un moment ve una, una senyora que fica un llibre o que sé el, el caliu i que va, que que va sé que estava Tot gibulgi. Sí. I i la la Torres. No, no, Aina Torres. Torres. Aina Torres. Sí. I que va estar la Torres. La la Musas Locho, un gibe d'ella. Perquè el tinc, tinc molt, vale. ah, ja tinc bateries acabat. Vale. Tu estàs més preparat. Vinga. El passat 4 de febrer va venir l'Aina Torres a parlar-nos de la vida i l'obra de la Montserrat Roig. Montserrat Roig és una de les grans figures de la literatura catalana del segle XX i la seva vida és representativa de la generació que va néixer. Creixer sota les mordasses del franquisme. Eren els anys de les revoltes del 68. Clandestinitat les assemblees les assemblees universitàries, les il·lusions per la caiguda del dictador i els decensis per la reforma del règim. En aquest món convuls, Montserrat Roig va combatre en els fronts de la literatura i el feixisme. No, Montserrat Roig va treballar en la literatura, el feminisme i la memòria i estava convençuda que si hi ha un acte d'amor, aquesta és la memòria. Va donar veu a les persones que no entenien fent reportatges d'investigació, per exemple, els catalans als camps de concentració, perquè Montserrat Roig fou una escriptora total que partia de la idea que la cultura és l'arma més revolucionària al llarg termini. L'Aina també ens va posar una cançó d'un poema que ens va explicar que els pensaments de la Montserrat Roig són molt actuals i que ella ha escrit el llibre als 25 anys de la seva mort per fer-li un homenatge i reivindicar la seva obra ara tindria 70 anys va morir als 45 anys ha fet un estudi dels reculls i entrevistes amb les persones que coneixien, inclús els seus fills Hi han participat molts escriptors i periodistes el llibre, el llibre parla de la seva literatura, novel·les els seus articles de periodisme i també un recull de fotografies. Al Calí ho érem uns 25-30 que vàrem escoltar la seva presentació amb molt d'interès. Inclús jo em vaig comprar el llibre que em va, que l'Aina em va dedicar. Molt bé molt, molt bé, molt bé. Què us va semblar, us va passar bé? Qui va anar? Qui sí. vas anar, Albert? Vas... Sí. I vas anar. sí. I què et va semblar, bé? Va molt agradar? interessant. Molt interessant. Mm -hmm. Què us semblen, aquestes, Albert, aquestes persones que en el, seu, el temps que els hi va tocar viure eh, bueno, van lluitar contra el món en el que estàvem vivint? se <coughs> es van enfrontar, van, van crear... Bueno, un, altre, un altre camí, que et sembla, aquesta gent? Que hi hagi persones així que, que les estiguem recordant, afortunadament, ni que sigui pocs. Eh, em sembla bé perquè si han fet coses bones o millors, pues, millor recordar-les que no... Pensant en les seves penes. Molt bé. I tu, Francesc? Sí, jo, jo hi era, sí. Jo hi era. Em va agradar molt, eh? Va ser molt interessant llibre. Molt interessant. Però, clar, realitat, no pico el llibre, però m'ha agradat molt. La història de la Montserrat, la mare, que va ser escritora, que no pot ser va ser la filla escritora... I em va agradar molt. Em va molt per Catalunya. era una molt Jo no la bé, però... A, noia. a veure, a mi no m'agrada gens la literatura i, per tant, pues, com que no, no, no, no opino i, a més a més, jo no vinc als, a, a quan feu aquests actes de presentació de llibres. Ah, perquè no pots per No m'agrada, el... no m'agrada. No però... No, però la literatura és l'aliment de l'ànima. Sí, però a, sí. Sí. a mi, sincerament, jo he llegit a la meva vida un parell o tres de llibres. No, no, no he llegit res més, perquè no... No,, no, no m'acaba de, de convèncer. Ara m'adarà molt més altres coses. I, I tu, tu Júnia. Oh, si tu vas anar a la presentació, vas a la presentació del, del llibre El llibre de la Montserat mm, Roig? No vaig anar tampoc. Okay. Eh, eh, va estar, eh, um, ai, estava um, ocupada. Molt bé, molt bé. I tu, Borja Jo tampoc no vasg anar tampoc. Sí, sí. I no, tu, Esteban, va anar-hi? No, tu no vas anar... No, L'Esteban no, estava treballant. Ens fa, el país, ens fa que sigui... Sí, sí, L'Esteban i, i l'Albert són els que treballen. Sí. O sigui, L'economia de Catalunya se sosté perquè ells dos estan treballant. Sí. Que bé! A los demás nos tocamos las bolas, però ells dos sí. treballen. Sí. ¿Sat? ¿Dónde està el Esteban, Albert? ¿Trabajant? Treballant! Seguro! <ríe> treballant. Vinga. Treballant. Això és bo, eh? Per això, perquè... Mm -hmm que tinguem feina i que, i que i i que ens espavilem nosaltres mateixos per tirar-nos endavant la, els projectes i les il·lusions que tots tenim mm -hmm. uh, si sí, hi haguéssim més projectes com el Caliu Molt bé, vinga pues, okay. continuem parlant no continuem aquí ah. Billy Jean sí, vén, ara ficaré música a la versió de Billy Jean del Michael Jackson molt okay. sí. És una, una, versió. una versió. I qui la canta, aquesta versió, si es pot saber, Esteban? Qui la canta? Jo no m'he sentit. No. Bert, en The <ríe> Virtual Band. Ostres! <ríe> I, i, i, I aquests els coneixen a, a, a casa, casa seva. seva, no? Suposo jo. <ríe> <ríe> vale. no, pues jo. No, no, a veure, a veure A veure què tal. A veure què tal. Bueno, adeu, pensa aquí. She like a from a movie scene. Said to my but on the She said I am the one dance on the floor and around She told me her name was Billy Jean as she caused a scene but every hurt true with eyes dream of being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 Vols cuidar la teva imatge? Singularitza't. Muntada. Perruquers de l'Homa. A prop teu. Centenaris. La tercera generació dedicada a la cura de l'imatge masculina. Muntada. Perruquers de l'Homa. Des del 1983, al carrer de Sant Roc 35, a prop de Creu Coberta. Muntada. Perruquers de l'Homa. Reserva el teu moment. Truca'ns al 93 431 99 61. La teva Barberia Sants.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 No, aquí al meu restaurant vens a xupar, i a xupar, i a xupar. I si no vingui a xupar, no vingui. És, és, és així de clar. Molt bé, el carrer Alcolea, número 18, els millors cargols del món. Bueno, de moment de, de Barcelona estem catalogats com el número 1 de Barcelona de cargols. Però com els prepareu, els cargols? Mira, doncs els preparem amb eh, la típica llauna, tot arreu. Molt bé. El farem amb botifarra de faves, que és la catalana. Els fem en suïts un mica picantons, així molt, molt, molt, oh. molt bueno, molt serbrosos, molt picantons, amb cigaletes, els fem en curi oh. i una mar i muntanya, que estan increïbles. Feu altres activitats, no? Sí, els dijous per la nit sempre tenim superespectacle. Teníem música en directe, amb actuacions, cantants, xou-humars, monologuistes, i gent que us ho passar bé i vindre a menjar bé i passar-s'ho bé. Ah. Molt bé, no? Sí, sí. El Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea, número 18. I a facebook.com barra El Pebrot i el Petit Cargol. Ona de Sants Montjuïc de imitada The Black Lion el pop inglés más antiguo de Barcelona cumple su primer medio siglo ¿Dónde? En la calle Evarista Nú 70 entre Contes de Villóquil y Itá celebramos los 50 años renovándonos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 Consulta a nuestra web, blacklionbcn.com o síguenos en facebook.com barra blacklionbcn. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una versiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola. El rei de la Mampara Des de l'any 1967 El teu servei El de Badalona número 10 de Barcelona Telèfon 93 339 35 34. Pressupostos sense compromís Vidres Pallarola El rei de la Mampara Ona de Sants Montjuïc No es fa responsable dels continguts I les opinions d'aquest espai El realitzador és l'únic responsable Estàs escoltant Ràdio Caliu a Ona de Sants, 94.6, de la FM. Bona tarda, tornem a estar a Radio Caliu. Si voleu contactar amb nosaltres al 93431 8408 o a www.onadesans.cat. Hola, bona tarda, una altra vegada. S'ho saluda, saluda eh. tota la gent cordialment. Ja, ara, ara seguim amb, el, amb, ja, amb la Júlia, que, que ens, payara, ens parlarà de la llum. Bé, eh, continuem. Tenim amb la Júlia amb nosaltres. Què tal, Júlia? Molt bé. De què ens voldries parlar avui? De la llum. Doncs tu mateixa, molt bé, de la llum. Com vulguis. Que tenim, que tenim electricitat de la llum. Vale, o sigui que la, de, de, de l'electricitat eh, traiem la llum, no? Sí. Vale. I què més? No podem deixar obert de la llum. Bé, bueno, si deixem obert la llum, no? Ens cobren més car, no? Eh, que, que costa més. Costa més la llum, no? Doncs sí. costarà més car. I segons les, les franges horàries, és més cara o més barat, sembla? Ja. I què més, I què més, Julià? Doncs pues, eh, tinc endoll de carregador de mòbil. Sí. Sí que podem carregar de mòbil, uh -huh. i d'endoll de, de wifi. Sí. Eh, doncs mira, jo parlaré eh, de car carregador de, de wifi sí. de la nit, això fa molt mal. Com que fa molt mal, què vols dir? Per les, les zona i tot això? Sí, uh -huh. dic que de la nit. No es pot deixar enullat, eh, es pot fer mal. O sigui, si, si deixem encès el fi per la nit, ens pot afectar una mica la salut. Això. Oh. Molt bé, no ho sabia, molt interessant. Tu, per exemple, tu a casa eh, tens bombetes, fluorescents, sabries? Només bombetes, només. Bombetes, no? Sí. I ara saps que hi ha unes que gasten menys, una menys hi ha unes bombetes les que, que, que diuen que gasten molt poc, que li diuen que són les leds, i aquestes gasten molt poc. Tu sabries quines mena de, de bombetes teniu a casa? Aquestes halògenes o... Segurament tindreu d'aquestes que gasten poc, no? Hem de vigilar i no gasti més. Clar, sí, sí, sí. Molt bé. És important no? eh, controlar una mica el, el, sí, el gasto. Sí. No? Jo quants dies tanco el, de la llum uh -huh. la meva habitació, sí. a, de la tele uh -huh. i el portàtil de la meva mare. Sí. A mi m'han dit que per exemple quan apagues la tele hi ha, hi ha, hi ha un pilotet vermell que queda encès. Uh -huh. Com que està apagat la tele però no del tot, doncs al cap de l'any Gasta, o sigui, es, nota, es nota una mica amb el rebut i que aleshores eh, jo per exemple la tele la tinc endullada a un interruptor oh. molt bé i què més què més sobre la llum, Júlia? i també s'ha de tancar eh, de la llum de tot eh, ai, no sé què dir ai. <laughs> també s'ha de apagar tot, tot el discos l'aparell de música, no? Diguéssim? sí l'aparell de música és recomanable eh, bueno, apagar-la, no? sí, s'ha de tancar, és molt important clar Tu a casa, eh, tens la cuina és elèctrica o és de, és de gas? Tu de gas, de, de gas. gas. Jo, per exemple, tinc a casa ho tinc gairebé tot elèctric. La cuina és elèctrica, és d'aquestes vitroceràmiques que, que surt una llum vermella i també per calentar, per fer el menjar, jo ho tinc eletro, elèctric, vaja. Ah, també eh, un endoll d'aspirador. Ahà, uh -huh. un endoll d'aspirador. Sí. Què vols dir amb això d'endoll d'aspirador, de, de Júlia? Sí ai que sonant els especials per o que consumeix que És molt... un cable, crec. Ah, vale. Un cable que connecta per espirar l'aspirador a, a terra. Ah, vale. O sigui que va connectat per un cable, no? hi ha electrodomèstics que per connect... perquè funcionin s'han de... s'han per un cable. Sí. No? M'ha semblat molt interessant això que deies de... això que ens has explicat de la llum. Júlia? Sí. I no sé si vols afegir alguna cosa més, explicar-nos alguna cosa més. Mm, no menys res més molt bé Júlia, doncs ha sigut un plaer tornar-te a, a parlar amb tu i bé, ens veiem a, a en el proper programa, d'acord? ¿vale? d'acord vale. molt bé Júlia, que vagi bé, adeu adeu hola Júlia i companyia sí eh... Va, començaré per aquí eh, Francesc, tu saps quan pagues a la llum a casa teva nova el que m'he pagat m'he passat 240 euros perquè no sóc novato, perquè hi ha, la, la, hi ha la, llum d'alta. Eh? Doncs 10 euros d'aigua i 10 euros de, de, de, de cuina elèctrica. Perquè clar, és, el primer, són 100 euros perquè és d'alta escala. Al principi s'execina, al mes que ve ja volem. Que més ja volem que Júlia, estem d'acord amb que eh, hem de vigilar no deixar llums enceses, hem de vigilar no utilitzar molts electrodomèstics, quan marxem de casa intentar deixar apagat el màxim de coses possibles, el que no pot estar desendullat ho deixem encès, però diguem la resta de coses apagar-ho, oi? Que sí, deixar-ho tot apagat. Sí. Molt bé. Això ho feu a casa, Júlia? Sí. Apagar-ho tot? No ho facis com jo, que l'altre dia van venir visites a casa, els vaig voler ensenyar la terrassa, vaig obrir la llum de la terrassa, vam anar a sopar fora i com vaig tornar, la llum de la terrassa continuava encès, me l'havia deixat encès durant tres hores. Això no ho feu perquè després... És net, però... Mal. Mm, clar, vaig Despeça... marxar, després et ve la factura llarguíssima. Ah, a mi sí. la meva mare, la tinc sol a casa, sempre el mòbil ha engegat, sempre. Ah. El mòbil ha engegat tota la nit, ha enxufat tota la nit, perquè no tinc, no, no tinc fixa encara, tinc mòbil. Ja, clar, tinc ja que però... Que però jo tinc fixa, perquè exemple, i no l'utilitzo, el tinc perquè l'he de tenir, perquè per no. algunes coses et demana tenir un fixa, però jo, jo tinc fixa no l'utilitzo. Jo tinc aviat fixa, no fixa, però tinc mòbil... No o sigui, mai a mi quan truca de... algú, em truca el mòbil, eh? jo tinc un fixa sí, que no l'he utilitzat mai, i està ahir, però està... Trucaran, no? Trucaran, no? perquè per determinades coses te tamanen que tinguis una línia de, de, de sí, fixa. I... Però a mi no em truca ningú, al fixe em truca en el mòbil, està ahí sí, un petit sapors, però. el mòbil sembla estar en pobret. És ja que diem, pobret ja, sí, ja tocarèm. No, a no, el fixa I... no em truca ningú. sembla que està sol, ha mort, han llegat i han chufat. La cortin línia dos, si passalgu quin truca. Eso és remés. Però a veure, un dels preocupa... mòbil a eh, tota la nit en ens, tampoc fa falta. Perquè jo entenc que a partir de les 10 de la nit... Això és una cosa que molta gent no l'entén. Els llamados horaris de oficina. Però eh, jo entenc que a partir de les 10, no sé que s'estigui morint algú, ah, ningú et truca. Entenc sí, jo. Sí. O sigui, excepte els alumnes del meu pare de la universitat, eh, que són especialistes a trucar a les 11, a les 12, a la 1 de la matinada. Eh, els alumnes del meu pare de la universitat sí que fan això, però... Martí, tu ¿tota vegades has trucat més tard a les 10 a l'Esteve? Eh, I tant. Bueno, però per emergències, per emergències. Ah, per emergències. Si ara passa a la una, per li passa alguna jo no m'entero. Per sort que està enllegat el mòbil, sempre. Bueno, és que jo tinc en silenci. El mòbil que tinc té el, el, el modo nit, que és el, el silenci no. absolut, i ja poden trucar, si volen, però... No, pues no però si silenci no se sent si tu que silenci no ho sento. I... i... i... i, i... Y mi pregunta te si se muere el teléfono, ¿cómo pues, llamas? Pues ya está, pues ¿no? No, jo, no jo puedes jo trucar, lo, impossible. A partir de las 10 tiene que estar en silenci el móvil, ya puede llamar quien sea. O sea sí, no. pero ah, sí. <laughs> pero si se muere el teléfono, ¿cómo llamas? ¿Cómo si se muere el teléfono? El mòbil. Sí, sí, bueno, si sí, sí. sí. se queda sense bateria o m'obres. Sí. Sí, Com ja, truques. A, fixa, a veure, si no, si no hi ha una emergència, jo entenc que a partir de les 10 de la nit no cal... O jo què sé, el que deia la Júlia molt bé dels aparenys de música, de, de... hi ha una sèrie d'aparenys que a unes hores determinades, uh, sí. doncs no. Sí, per exemple, el que dèiem amb l'estiu abans de les rentadores, les rentadores s'aconsella posar rentadores, uh, deien la televisió d'altre dia, a les 5 de la matinada o com a mínim ah. més enllà de les 10, 11, 12 de la nit, no? A veure, jo no m'aixecaré a les 5 de la matinada a posar rentadores, jo no m'aixecaré a fer-ho, d'acord? però per exemple, jo tinc la rentadora a fora de la terrassa amb una, amb una caseta de, de, de ferro, diguéssim, que quan tanco la porta no se sent res, jo puc pujar la rentadora a les 11 de la nit perquè els veïns no, no sentiran el soroll. No, no molestaré els veïns, els deixaré descansar. Sí, sí. Però mh, també entenc que demanar-li a la gent que per estalviar s'aixequi a les 5 de la matinada a posar rentadores és tocar-les els huevos un rato llarg. La, I i jo no me vull levantar a posar-les a les 5 de la madrugada, sincerament. L'heu de estar al bany. Martí, no, i no saps no. quanta raó tens. Jo no, no ho faré. Si, si a, a la, a la ah. Jo estic al bany, a la nova. I... Com abans, oi? Sàfretx, això és sàfretx. Apa, sí, ah, home. Apa, sí, home. A mano, els sàfretx, doncs pues mira, jo el riu Besòs el tinc molt a prop de casa meva, o sigui que podria baixar la colada. No la <ríe> bueno, el, el, el Llobregat era, el Llobregat, o el Besòs, jo... ara no recordo si el besós o el Llobregat, jo recordo no. una excursió molt petit de l'escola que vam anar, no sé si el Besòs o el Llobregat, i tinc una imatge en la mente, gravada, d'anar uh, a veure el riu i enmig del cabal del riu hi havia una tassa de vàter en aquells anys en què aquell riu estava fet una merda, Uh, hi havia una tassa de vàter enmig del, del riu. Això era una cosa molt curiosa, però... Bueno. Escolta'm, Júlia, uh... a veure... Què? Uh... Uh... Què t'ha semblat la, la, la mm. pujada del mes, de, del mes de gener de la llum? Massa, massa. massa. massa masses diners, no? Sí. P Suposo jo que també has parlat d'això, d'aquest tema en a, a, a avui a la ràdio, precisament perquè... Per, per denunciar una miqueta que aquesta, aquesta injustícia, no? Sí. sí no? Però jo crec que les elèctriques, més que, que un atajo de cabrones, jo crec que estan potenciant el romanticisme. El vivir a dos veles. A la luz d'una vela, eh? todo muy romántico, ah, eh? res de electricitat, eh? la llar de foc, res de calefacció... Ho fa 70 anys, com almenys. O 100, sí, 100 sí, anys, sí. Sí. sí. Després parlarem de la Barcelona preolímpica, doncs haurem de tornar, no a la Barcelona preolímpica, sí. a la Barcelona romana, roma, saps? Arriba a no, no, a l'altre bueno, de les veles. Bueno, Fem uns anys, això. Bueno, però, però després en parlarem de la Barcelona d'abans de, de les Olimpiades i de la candidatura. Eh? Sí, sí. Després en parlem. Sí. Bueno, Borja, tu el tema... El tema el... Ah. De la electricitat. De la electricitat. Tu què et sembla? Bueno, jo pràcticament lo pago todo. Lo pagas todo. Lo pago todo menos el menos el ordenador. <risa> el ordenador encendido gasta, te informo, gasta. <risa> menos, menos el ordenador porque porque tengo el tengo el encendido el wifi porque si pago el wifi Pero eh, yo lo wifi cuando salgo de casa lo apago, porque si no hay el, el vecino listo que va que está ahí intentando encontrar tu clave. Entonces yo la, cuando salgo de casa lo apago para que esté unas no, horas apagado. Pero es, que, eh. no, pero es que sabes qué pasa que si si apago el wifi eh. Eh, se, me des, se se me desconecta el, el teléfono fijo ah, se ah. se me desconecta ¿El, el equipo de el música wifi del ordenador, de la se, tele, el, el, wifi, ah, sí. el wifi del mar de mi madre va perquè ho, ho tens ho tens una mica com jo, Borja. Però lo que des... no puedes apagar és el router, no el no, el, el apagarlo, que no el, puedes apagar és el, el router. No, el, el router no lo puedo apagar. Vale, entonces vale, pero vale, però a però... Borja, jo per mica té una mica com jo, perquè ha de tenir eh, va, ha, de, ha de tenir aquella com estiu allò, aquella, no. aquella Sí. Bueno, aquel, aquell botó que hi han varios enchuifes, mm. és que jo no sé com es diu exactament el nom de Llamada per IP? Ah, Llamada doncs per No, no, no, no sé, no... Què mm, se vol dir? Sí, sí, sí, que no ve per la línia de telèfon sinó pel router ah. i llavors doncs, ha de tenir doncs, com un botonet que, que pretes i, i apagues el corrent Som... ah, que, que, i, I també tens un botonet que desconnectes el wifi, no? Sí, crec Només és... el wifi Jo el router l'apago de nit no hace falta que esté encendido y menos en verano aquello se calienta que vamos mejor que lo apagues de noche porque que se enfría un poco el router porque aquello genera calor yo comencé de viatge apagaba el imagenio no, es que el router yo de nit la pago siempre no hace falta que estic en 6 de nit el router no fa cap funció de nit el router com a mínim a casa meva vull dir jo tinc la tele per router per wifi i a mi no se'm desconfigura jo la pago i al dia l'encenc i no passa res ho tinc en llegada que sabe la wifi tot el dia nosaltres a l'estiu també. Tanco, però no, no, no he tancat avui. En presó no he tancat. Bueno, a l'estiu crec que és recomanable el wifi tancar-lo perquè es calenta molt durant el dia i si a sobre de la nit continuar treballant, si toques la caixa, el que és el sí, router, sí, està bullint. Llavors, a vegades val la pena pagar lo que s'enfríe un poc. Sí. Perquè... sí, sí. Sembla com aquella màquina que estàs treballant i se't calenta i la tens que anar engegant i, i apagant. A mi em passa això quan jo... De... A la meva feina quan jo destrueixo papers tinc que estar apagant i enxegant el, el, el d'això perquè perquè si no se'n calenta i, crema. i, i sí i crema i, i, i es crema la màquina i llavors que pues, la no funciona llavor pues, clar per poder continuar treballant tas està esperant una estona per perquè, perquè si no perquè si no no, no, no pots avançar. És com a l'ordinador és com a l'ordinador a l'ordidenador si si se si la bateria, sí, vaig. Ja no. el, el, el, no. Has ha estar connectat a la corrent. Ah. No, la bateria davais, de del de, de, la, la, la, la torre. La no, la el portàtil, ten, el portàtil sí. una, té una, una bateria, bateria, sí, sí correcta. I tens tens que treure perquè, fa, sí, perquè no té que pagar, no de pagar. Ja tampoc, eh. No, no, no, meu pare va dir que la bateria del portátil fa malbé no. per, perquè per, perquè si tens la bateria i el, el correr, la bateri, la la bateria de l'ordinador vam molt bé. No, no, jo què sé que faig? Quan... I, i, es, I estropea. No, I llavors què fa... què fas? La treus. el, la, el, la, el cable pots... o la bateria. La bateria. No, jo què faig? però no, és no, que tinc no, no la cosa és eh? com si sí, l'antreus i jo pots no la i, i no. pots treballar tot el dia per exemple la tele quan tanqueu la tele sabeu que hi ha llumeta vermella sí, aquell això puntet jo, sí. això s'ha d'apagar també un sí, que esto sí. gasta al final van no, va sí, sí, sumant sí, sí. i sí, sí. jo la sosa d'apagar la, la tele la apago el jo no, i la prec i la obro i la i la i la i la bleig igual Sí, sí. a la bateria, la jo, bateria... Jo, jo, com que, jo com que no tinc a mi jo no sóc gaire aficionat a aquests jocs de Nintendo ni sí. Playstation ni res d'això no i, no i quan jugo amb, amb, amb, sí, quan jugo no. amb l'ordinador el meu pare me va comprar una, com, un, com, dos, com, com dues mm, vint, un ventiladors que em, que em poses a l'ordinador una torre. Sí. I, una torre no. no, no és una torre. Dos ventiladors per perquè per perquè per una vegada que jas es, que ja es, es treurà el, la bateria mm -hmm. perquè no et calentis al al ordinador. Bueno. i vos el pues que no. si está apagado no se va a calentar. No, no crees que no, calentado no. que está apagado. No, porque se porque si está encendido y no, va no, trabajando, no, no. pero si sí, no. La, la batería si la, si la sacas es, es una es, es, pila. Una, ¿Una, sí, pila? es una pila. Sí, o sea, es grande, sí. Sí. Sí. La, la eh, pila la no la, más, la no no se, sí, pero se estropea. No, no. Uh, no, no años, eso. Bueno, bueno, bueno. Deixem-ho estar. Apaguem els micros, que si no gastarem. Què li diuen a l'Albert? Hola, Inès. Bona tarda. Com estàs? Parlarà la Inès. Va, anem a escoltar la Inès. Hola, buenas tardes. Soy Inès. I os voy a hablar de la Comisión Recuperación por la Memoria Histórica y de la comisión hacemos nuestra la ciudad sobre la comisión de memoria histórica conocida actualmente como la comisión por la por la recuperación de memoria histórica puedo decir que hace muchos años que hace muchos años que existe hasta lo que yo sé esta actividad esta actividad la llevan dos monitores que en este caso son marcos y rubén esta actividad consiste en ir a ver monumentos históricos de la época de la guerra y saber cómo vivía la gente en aquel entonces. Como en todas las guerras, se cometieron actos malvados por parte de los dos ejércitos enemigos. Esta actividad debe ser para que sepamos las cosas que se hicieron mal y que nunca más vuelvan a pasar. La comisión, haciendo nuestra ciudad, conocida también como Barcelona Express, es para conocer los diferentes monumentos de Barcelona y conocer así nuestra ciudad y lugares de interés. Bueno, esto eh, eh, esto ha sido todo y nos oímos en el próximo programa. bueno Hola, doncs pues, les comissions, bueno, les comissions és el que abans eren grups d'interès, però bueno, jo ara parlo una mica i ho pregunto. <ríe> eh, Pere, tu a quina comissió estàs? Bueno, a veure, jo estic a la comissió de vida nocturna. Osi nocturn. Osi si nocturn. Osi nocturn. Amb um, um, el, el grup de La Rosa. I tu, i, i, tu, i, tu quina, I tu quina comissió estàs? Ara mateix estic a la, a, a la comissió de sortides amb la Laura González, les la sortides de desembre i setmana sí. santa, i a la comissió d'arts escèniques amb la Nancy i la Mercè. Francesc? Jo estic a la, a la, a la, a la Nancy, amb la Mercè i la Nancy, la, com si diu? Arts escèniques arts. i a la, amb l'Aura González, el setmana i i... i... Borja? Jo... les eh, comissions todavía no me he apuntado. Ah, no t'has apuntat, en cap? No. Teléfono. Julia, tu? No vaig poder venir, tampoc. Sí, però quina comissió estàs? Tu, tu saps que, és, que són les comissions, no? Vida nocturna... Ah. Va ser després, express, memòria històrica, quina comissió estàs tu? Ai. No te'n recordes? No. No te'n recordes? No, no. Bueno, i, de, i, de, I de què parleu quan us, quan, quan us reuniu? De què parleu? De què parleu? Trucada. trucada. Trucada. Hola, diguin, bona tarda. Hola. Bon Hola. Què? No, no, no. A veure... Si... Bueno, bueno, pero que... Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Qui ets? Aquí parlem. Hola, Pilar. Hola Pilar. Hola, Pilar. Hola, Pilar, com estàs? Hola, Hola bona tarda, com... què tal? ¿Qué tarda? Fas? Què fas? Eh? Què tal, com estàs? Bé, a, tru... de a de malavilla Et trobem molt a faltar tru... tru... <laughs> tru... I jo... Ja, però és es que m'aconseguim amb un dinar familiar Molt bé, molt no bé No passa res, tranquil·la No passa res, però clar, sàpigues que et trobem a faltar i que sàpigues que t'estimem molt aquí a la ràdio i que... I, que s... i... i que pensem en tu jo, tots. jo també us trobo molt la falta, avui. A vine, tots. A tots, vine, vine, no? Vine a, a veure, sí, sí. Julià, que li vols dir la Pilar? Li vols alguna cosa? De què? No, uh, Pregunteu-me el que, lo que vulgueu. Eh? Eh? Si vols preguntar ah, alguna ah, cosa, sí que posava. Tu a quina comissió estàs? Que estàvem parlant d'això. De, sí. de què? En què comissions sí. estàs? Eh, Estic en la comissió de... de la memòria històrica. Sí, sí. I Ossim Noctur. Ah, molt bé. Ossim Noctur, no? Bueno. I ja eh, està. Molt bé. I també tu vas anar al dissabte temàtic de la de, de Aina Torres, perdó. El què? El, que, el que? Al dissabte temàtic que va fer la presentació l'Aina Torres del llibre del Montserrat Roig. ¿Cuánta sobrer? Jo estoy en todo. Ah, oh, Estàs en todo, ah, no? ¿Te gustó? En todas las ¿Te gustó? Estoy en todas las Sí, sí, te gustó l'activitat de dissabte temàtic? Sí, sí, sí. Sí, va agradar. I, I escolta'm, jo també vull fer-te una pregunta. Uh, Pilar, uh, sí. a veure... Uh, tu vas veure ja el concert dels de, de sí, afociats? Sí, oh. eh, no, no perquè estava al caliu. Però, bueno, eh, va, va ser més tard, eh? Que, que... No, ja, ja, no. Va ser no, més tard. Quan vaig sortir me'n vaig anar cap al pis. I, però després no vas engegar la tele per, per, per res, no? Sí. Ah, que vas engegar la tele? I... No, ah. quan vaig arribar per sopar, em vaig ficar una mica a mirar la tele. Ah, d'acord, vale, molt bé. Doncs pues escolta'm una cosa. Eh, després els hi preguntaré en els meus companys... Uh, uh, a veure, companys i company, i company, eh? A veure, uh, a de la Barcelona, de la Barcelona davants dels Jocs Olímpics. Tu què recordes d'aquella Barcelona? Tu què recordes? Com era? Com Barcelona? Sí, com era, com era la ciutat, la ciutat per exemple estava oberta al mar per la Diagonal, o si la Gran Via estava més llarga o més curta, o si els equips, eh, els barris estaven antiquats, o si què recordes, coses així. Mira, com... jo em vaig tenir no, jo un vivia abans. Sí. Vale. Sí. Ah, aquella època, bueno, a lo que pensei que la metà merda per la que si es porten trenta vivien al mateix lloc, sí, sí. tot, tot eren camps. Digues? Que tot, mans. Sí. Vale. Sí, que sí. tot eren Que tot eren horts, que, que tot eren camps. Sí. Bueno. Oh, vale. Els carrers molt antic molt altres de Barcelona, havia duquins. Sí sí. Uh. sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. I, i, i recordes que tot això amb la, amb, la, amb la transformació olímpica aquesta que va haver es va, es sí. va, es va erradicar Sí, claro vale. Vale, vale, vale I estava bruta, no, a Ciutat? Sí Bueno, bueno Sí, sí, ja, jo, jo també me'n recordo Bueno, l'Esteban ens està passant aquí per, per publicitat, no? No, no. Que, no sí. encara no No? Bueno. Pili, que ¿Qué? te echo mucho de menos aquí en la ràdio. Si tots tot sí, atrevem a faltar, Pili. De, de veritat. Eh, Pilar, has de venir, has sí, de, de van, venir. Eixamos todos a faltar. Ja, ja, vosaltres també. Sí, sí. Adeu, bueno, fins aviat. Bueno, adiós. Fins aviat. La Barcelona preolímpica. Sí, sí bueno, la d'abans. La d'abans, la d'abans. Sí. Sí. a fer una miqueta de publicitat. Fins aquí vale, un rato... Vale. <laughs>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 diumenges de 7 a 8 del vespre Obrim la taverna amb David Gargallo Actualitat, cultura i entreteniment amb molt bon humor a la taverna Gaudeix d'un espai per tancar el teu cap de setmana amb un somriure Diumenges en directe de 7 a 8 La taverna Només no, no, no, no, no, no. a Ona de Sants Montjuïc Carrer de Vallespí 116... Sense... Quin espectacle! Els germans el García Lozano, el, el Carles, Carles i el Vicenç... Sí. ...han instal·lat una botiga especialitzada... ...en carns selectes i embotits ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabadats! D'una banda, els taulells refrigerats... ...on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat... ...que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou... ...embotits, formatges, peters... ...o productes d'elaboració pròpia... ...hamburgueses, croquetes, bruxetes, mandonguilles... ...i de l'altre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 94.6 FM en directe des de 1985 Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable Ja coneixes el Curcaliu? No? Ja què espera? Visita'ns a la nostra web www.caliu.ca Hola, ara farem la secció. Però això què és? Es? Que ens ho explicarà el francès. Endavant. Hola, bona tarda. Uh, uh, pel... uh, que m'ha enviat per WhatsApp un diner en japonès del Barça, en japonès. Sí, Pere, en japonès. En japonès? Sí. Ho tinc que sentir-ho. Ara ho sentiràs. Doncs pues vinga. Un... Francesc, jo crec que s'ha agafat la cançó més identificable que puguem tenir, perquè inclús en japonès. A mi per WhatsApp. Te l'han enviat per WhatsApp, però heu agafat la persona aquesta, la cançó més identificable que puguem tindre, perquè, Déu n'hi do, eh? I tu que i ara s'hi ha agradat, oi? A mi m'ha encantat, eh? I vull 93 81 80 80 80 a veure si a Casençó li he agrat o no li he agrat a Casençó. A mi m'està estrany. Jo T'ha agrada la cançó del Barça en japonès? Moltíssim. Hem fet mo, mo, molta gràcia. A mi t'ha de fer gràcia. T'has molt, no? A mi també. Molt, no? eh? I Martí Albert. li ha fet gràcia. ¿Quin és sí. ha fet gràcia cançó, quina és la pregunta? A mi t'ha fet gràcia la cançó en japonès del Barça. La cançó en japonès del Barça. Jo vull veure l'Arae o el Dr. Blum cantant a l'animne del Barça a veure què tal suena això. M'ha semblat una fricada impressionant, molt digna de la secció del francès. Sí, eh? me per WhatsApp, però si me per per gosa. Ah sí. Pues escolta'm si si, ah, tinc, si, eh, per, si, si pots, me la pots enviar, si eh? pues me la enviaràs, no? Pues vinga. Què dic quarta ja? illa? veure. Jo ho he sentit, ho he sentit al línia del bar en japonès. Que semblat? A mi m'ha semblat... <risa> ya me la sacó de la boca. De lo más friki. Que... La canción de Khabou. La, la un al... Khabou. De lo más friki. El Esteban qué? ¿Eh? <risa> la de, la, la. Fatal, El Esteban ha dicho fatal. para abajo. Estamos fatal. Sí, escalera abajo, Yo, yo soy friki, pero esto esto es demasiado, ¿eh? Sí. Ostras. Bueno, pues ahora Seguiremos con el Borja que nos explicará Cosas del, del carnaval, carnaval. De carnaval ¿sí? Tenemos no, música de carnaval No tenemos música Borja. de carnaval ¿Me Borja con el que carnaval no? ¿Me está Que nos habla no? del carnaval el Borja Gracias. Por carnaval no me viene nada A ver eh... No hay música, no hay música. No. Aquí falta samba Falta samba brasileña <laughs> És veritat, aquí falta samba brasileña. Jo llevo una companyera d'estudios de que és brasileña i baila en els carnavales de Brasil. ¿Eh? Sí. Una xica guapa. Què ara anem al caliu, Borja? I si vas, clar. I si vas, també. Eh, bueno, el, el dissabte, el dia 25, ara el farem el... Anem al Carnestoltes. Farem al no? Carnestoltes, què fareu per Ernest Jo vull saber-ho. Els... els, els Disfressareu de què? Mm, no ho sé, però jo me disfressaré de Luke Skywalker. Ostres! No que, que Jo vindré a buscar te que sóc el teu Obi-Wan Kenobi, eh, fill ¿Qué? meu. Ah, <laughs> el, el mestre Kenobi. I tu, Francesc, la, terra, la, guerra, no, no, de la, de la guerra de les galàxies. No, de, de, de, de, de, sí. de de matí. No, això és impossible. Eh? No, no ho sé encara, ja veurem. No. Jo no faré ja, té carnaval. Té, no faràs partir, carnaval, No, perquè no estar treballant. No, treballo al matí a la tarda s'ha agotat i tindré ganes de dormir i veure la tèria de descansar. Molt bé. Jo jo no jo... A Esteban no le pregunto, sé que se vestirà de mujer Yo no le pregunto, sé que sí uh... de... No, no, de Bruce, no, no, de Bruce. No, és, no És broma, és broma no, jo, no, jo, no, jo mai en disfraço per carnestona no Mai et disfrasso eh, no no, no. I tu? Jo fa que no em disfrasso, igual aquest any faig un canvi de norma I, i busco alguna no disfrasa No sé de què, però De Esteban no. De mujer, seguro no, mujer, de mujer, de... Esteban, que ens ho trobarem Si et disfrasses o no Ah no, no no te Yo no digo nada. Bueno, yo no estoy oyendo nada por, por carnaval no bebiendo nada. Que yo Juliá, no estoy oyendo nada. Yo me he quedado yo, ¿no? Y carnaval Juliá. O et d'algú? Jo sí que em vindré. I de què difesses? Doncs no pues jo dic... Ehm... Una idea. Ah, ja ho sé, el detectiu Conan. Ah, molt bé. Quin? El detactiu Conan. Conan. Ah, ah, molt bé. Sigo sin no nada, Jo no oigo nada, no me estoy oyendo. igual. Per no, bueno, pues, per no oir nada... Doncs per no oir nada, què et sembla si escoltem una miqueta... Uh... Música brasileña. Música brasileña o passem directament... Canabal, canabal... No, ¡Luchas! aquí no sentimos re. No, aquí no, no sentimos no no re. re. Hay no una avería re. generalizada. Sí, yo no siento re. Toma, llevo cascos, pero vamos, un poco de bocas, probamos. muy bajo, muy bajo. Julia, tú y tú M'has dit, de, què? Has dit Conan, no de, Conan. de Conan. Què és Conan, si ja es pot saber? És un detectiu que és un nen. Japonesos. Japonesos. Sí. Sí. Ah, molt bé. Era clar o, i repetit. O també era aquell personatge que interpretava el nostre Schwarzenegger, que era, era, era mondo. dur. No? Són coses diferents. Ah, vale. Vale, vale. Sí, sí, sí. Aquella pel·lícula que li deien Conan... Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Sí. Conan el Bárbaro. Sí. <coughs> Vale, vale. vale. A, a, Bueno, yo también también por que, que hay eh? imágenes de, de Schwarzenegger sin ese taparrabos que demuestren que de bárbaro tenía poco, pero bueno, ese es otro tema. Eh, es otro tema. Hastem okay. al carnaval, ¿no? Sí, Tranquil, Esteban. Me <ríe> encanta la Julia aquí poniendo orden. Sí, señora, que poner orden, hay que poner sí, orden. Sí. Esta en català, Esteban. En català. ¿Qué? Okay. En català qué? ¿El qué? Okay. Alta, teu don sis tancat a la, Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno. Vale. Eh. Ara parlarem de, del, de De què? La Barcelona preolímpica. La Barcelona endavant, no és Pere. la Barcelona romana, no nos vayam. No, no, eh? Davant, pera. Bona, Bona tarda. Bueno, bueno però Que jo el primer rellotge o el segon rellotge que em m'han regalat la meva vida va a desaparèixer en aquella Barcelona preolímpica, és eh? la primera bueno. vegada que vaig bueno. anar al Raval desapareció tot lo que llevaba encima no pues me lo quitaron pues mira, uns amics la primera vegada que anàvem a dinar 13 anys o 14 amb els i papes diuen aneu a dinar la primera vegada salimos de plaça Catalunya de metro, plaça Catalunya, sortim i al costat de l'escala havia un noi de la nostra mateixa que ens diu aneu cap aquí, ens va portar un carrer nos lo quitó todo y se acabó la, la comida oh, se acabó ahir pues nos lo quitó absolutamente jo, todo jo, par jo parlo de la Barcelona preolímpica mira era l'any 1981 quan l'alcada de Barcelona, Narcís Serra, va proposar-li al president de la Generalitat de Catalunya, jo Jordi Pujol, la possibilitat d'organitzar la candidatura molt forta de transformar la ciutat i que fos sèdia olímpica dels Jocs Olímpics de 1992. Atenció, us pregunto, us imagineu o alguns recordeu com era la nostra ciutat abans dels Jocs? O quines diferències hi ha amb la Barcelona que ara coneixem tots? Unes no, quantes, no, unes quantes. Jo unes recordo quantes. la diagonal que acabava i boom, no, no seguia més. Era, sí. No era ni a l'aigua, no ni al mar. No, estava tancada, no? Estava, estava tancada. No, sí. estava la, tancada. La no existia, sí. era carretera. Ah. I a la Barcelona preolímpica tu entraves al Raval i no sorties. De nit deia això, que tu sí, entraves sí, i sí. Mariós, no sortia. No sortia. Sí, o sigui, la sí. meva mare sempre m'ha explicat que quan ella era petita, els sí. pares a casa sempre els deien que el Raval era un sí. barri prohibit que no s'hi podia sí, sí. entrar. Però... Ara que mes que que es van, van, van treure de la mànega els, els polítics i tot això per, per, per organitzar el, els jocs com, com, com ho van fer? Com ho van fer? Bueno, va, va, va, van desaparèixer Mo, moltes persones i molts va, hi o sigui, ja va arribar sense ess que van desaparèixer. Fabricades. Sí. I, i, i us us an, i us recordeu? Som rostra va desaparèixer, sí. que ningú ja sap, ningú sabia on estava. I us recordeu que a la Barceloneta hi havia els xiringuitos? Sí, sí que eh? sí, me'n ah, recordo. Sí, Cap. això, caput, eh? Perquè, clar, va passar el cinturó del litoral. Sí, sí, sí, I, sí. I, I, a veure... Clar, Renfe, uh, la, no la, la, la Renfe... La Renfe i, era, i, tu, I tu, Júlia... Era petita ella, eh? eh bueno, ja, ja... Era petita, doncs pues, poder quan, no va viure, però... Quants anys tens ara, Júlia? Quants anys tens ara, Júlia? Júlia? Júlia? Júlia? Eh, 22. No, 22? No. No. El... No. 22 ja, ja, ja... No. Mira, no. No, no, no, és el, no pots és recordar. Estavan 90 picu, no. 90 picu, no? Sí. No no pots recordar perquè clar, això no, això peu, és de, això és de molt més abans, bueno. això és de finals dels 70, primers dels I 80. I, ya, ja, la... ja... I, i, I quan la Gran Via, i quan la Gran Via era més curta, us uss no, recordeu? Sí, sí, igual. Se'n sí, eh? camp... ja, sí, recordeu? Eh? Sí, igual, no canvia, resta, igual. No, la, la Gran Via al cantó de Badalona està, està igual. I allí era. I, I, hi era? I, i, a ja ah, sí, sí, vale. I, el... I a... A veure, i què més? Què més? I us en... I us en recordeu com anaven els transports públics? Com eren els autobusos? Uf, veis, Mira, i recordo però molt preuolímpica, estem parlant dels anys 80, principi sí, sí, dels 90. Sí, bueno, sí, sí, sí. No, primers 80, sí. era molt petit, sí. jo vaig néixer a Sants, al, al carrer Vallespí, sí. i al carrer Vallespí les tendes de llagums, que ja no existeixen, sí. perquè les sí. tendes van anar desapareixent i ara ja hi ha sí. altres coses, uh, al costat de casa de la meva àvia, i al costat de casa sí. meva, perquè érem veïns, hi havia unes tendes que et venien els llagums a granel, Si o sigui, sí. tu posant un, un cono de, de paper... I et venir sí. els llegums a granel, que això ara seria impensable per dir massa sanitat, però això es feia així. Sí, ja, ja. Encara fa, ja, cara, ja sé, però amb bosses no. la... Sí, sí no? clar, però amb bosses, en bosses clar, sí, evidentment. Bosses, sí, sí. A veure, i, i, i, tu, i tu, Albert, com, com la recordes, la, la, aque, sí, aquesta Barcelona? Sí, sí. Com la recordes? Tu, tu què, amb el petit? Recordo. Sí. Com... No, la recordo a... bé. No sé. B bueno, bé, sí, però, que, eh, a veure, el metro, per exemple... Era, era men... més curt, no? Sí. Era molt més curt, no? Tu, eh, tu que vius a, a la plaça Tatuant no hi, ha, no hi havia metro. No només sembla? era més curt, era menys higiènic, menys, menys segur, sí, menys era segur. Menys, es fumava dintre dels sí, metros. Sí, era sí. una porqueria, la veritat. Sí, era una desgràcia. Però jo me'n recordo que el metro de Barcelona arribava des de Santa Coloma fins a, la, fins, a Sant, fins a Santa fins a a la línia 1 sí. la vermella sí, i... Sí, sí, sí. La i després la van fer més llarga i guarda de... eh? de... de... de... sí. sí, sí. lo que lo que passa acá també es va plantejar inclús me recordo que aquells dies es plantejava de fer arribar al metro a l'estadi olímpic Usan recordeu? Ja que vol fer, ja algun dia ho faran, no sé, Al, dia, suposo perquè perquè lo no, que, no. eh, que val l'escavar, a que va l'escavar per posar un metro allà dintre pot, pot, ser, pot, ser, pot ser dramàtic, eh? Pot ser dramàtic perquè jo clar, jo no conec el, els plans ara de la futura línia, la futura línia 10. Futura línia 10 sí, però eh, bueno, és que pot ser excavada, acabada 10. Eh? Eh? Perdona? Està acabada, Enca... uh, I la, la, jo... la no? Va tant empalmar amb el noi sí, i sí. empalmar-la per, per enganxar. Sí. Uau, sí, sí. El... sí, sí. I, bueno, i, a veure, eh, amb, amb instal·lacions deportives, per exemple, què, què recordeu que estava construït abans dels anys, el, abans de la candidatura de Barcelona 92? Està l'olímic que el vell... Sí. Que hi Però es va les, renovar, les, no? I van, dir, no. Fet, van fer un del mig sí. i un del mig, un de uh, fora, nou, igual. Sí.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 i, i després tu te'n recordes que vam fer a la, a, a la Vall d'Hebron les pistes de tennis allà? Sí. Eh? sí. Que, que allà es va jugar a la competició olímpica. Jo, jo, eh? vas, anar, jo vas anar. Tu vas anar? Tu, tu vas anar. La Amb la, sí, però que estaves de voluntari no. o que estaves de... Jo vaig anar per l'olímpic, vaig anar jo. Ah, vale. I tu, Júlia, eh, a veure, Júlia... Eh, bueno, com a Barcelona Preolímpica tota sí. la part que ara és molt més amunt de Pedralbes sí. totes aquelles mansions que hi ha al peu de la muntanya, sí. que és de gent que té xiquiticling, xiquiticling sí. que té pasta, pasta, pasta, sí. pasta. Sí. allò eren barraques, moltes d'aquelles sí. zones eren era barraquisme puïdú, bueno, allò sí. no en recordem ja, sí, sí. però era barraquisme allò, eh? Sí, sí, sí. jo me'n me recordo que la, la Diagonal estava tancada al mar sí. i que passava la Renfe i que el, el, el, el com es diu al barri del Clot sí. hi havia molí molida farinera i ens allò era una fàbrica de fer farina O sigui que, per tant, era No entenc res I, i, I la Júlia? I, i, i, i, i tu, Júlia, era com, com t'imagines No, no, era no estava viva ah, no? Espera, no, espera, no. espera, com t'imagines Viure en una ciutat així? Com t'ho imagines? Eso... És una mica difícil aquesta pregunta <fixi> no, per no tu? Espera, com... <fixi> dius així Com si la ciutat fos prehistòrica eh? <fixi> no, Però bueno <fixi> Però bueno Mira que no hi era, però què opines? No, és que... preolímpica, -pre eh? Antecinó, no ho no recorda. No havia nascut encara, ella. No, clar, és que com que no havies nascut, doncs pues clar, no, no, tu, no tu... tu... Com t'ho veus i la cita? Com era? Com, com, com t'imagines? Has sentit algun comentari a casa que hagin fet d'alguna cosa d'aquestes? A, a casa teva, per exemple? Els teus pares. No... Els teus pares, la germana gran, el germà gran... Suposo que no m'han dit res. No t'han dit res, no? No. Res, no? no. Bueno, pues, suposo jo que després ho parlaràs quan et vinguin a buscar eh, els de casa teva pel cotxe. Suposo jo que, que t'ho explicaran una miqueta com, com era això, no? Suposo, Júlia? No. Bueno, I el Borja ha desaparegut. On està? Ah. Bueno, pues, perquè, clar, que jo li pregunto a la Júlia però també m'agradaria que parlés al Borja. Y agora pues si algú vol portar la unitat mòbil on està el Borja. No, no, no, no, no, no. No, i no? No, Bueno, i tu i tu Albert, tu recordes tot això lo que estem parlant aquí? Menor, una mica, però no molta, ah, una cosa. Caiga. Es que cosa. El Yayo és el el Perabonet. Sí, els sí. joves. Sí, el Yayo sí. el és ell, no els sí. joves i Sí. I però és que aquesta, aquesta Barcelona que estem parlant que avui en dia no existeix, uh, és, perquè, és, és perquè es va transformar Pel joc, si ha, Pels Jocs i ja ja sé que us he. Pel Jocs, eh? Mes 96 que que anem petit, tenia 4 anys. Jo no sé si va ser pels Jocs o va sí. ser perquè vam fundar el Càliu just un any abans, eh? No no, veure, no, jocs, si ser, no, no, no, pels Jocs, pels Jocs. A si van transformar Barcelona per això. No, no, no, em sembla que no. Segur? Sembla... Esteban? Segur que no. <ríe> Perquè, clar, també de les infraestructures que, ens van, que es va fer van ser la plaça Voluntaris sí. i, i, la, i, la, i la Vila Olímpica, que està endavant. Jo crec que estava al pla olímpic de l'any 92. Sí, para... no, de de, els Paralímpics, paràlimpics, voluntari els paràlimpics, I els Jocs Olímpics no vas estar, no. vas estar no, a veure coses cosa. Jo, jo, mira, jo vaig anar al futbol i, al, i a la, i a i a la i a jo me'n recordo Jo me'n recordo que estava que estava que l'estadi Olímpic i el Dani Plaza va guanyar la medalla d'or i al Fermín Cacho els 1500 metres també la medalla eh? de... tu, tu vas a tu vas anar, Albert, al, al, a anar a veure Olímpic a veure a veure les Olimpíades de Barcelona? Amb, el amb els teus pares? Mm, no me'n recordo quan. No. Ara no recordo, bueno, no jo, jo me'n me recordo sí, jo sí que me recordo que vaig na la ma, ma mare treballava amb discapacitat i vaig anar als paralímpics, això sí ah, recordo, penses, sí. però ah. no me recordo jo... de més. Ah. jo, jo me'n me recordo del, inclús del dia de la designació dels Jocs Olímpics de Barcelona, sí, jo, eh? estava casa, quan dius, Barcelona oh! jo estava a casa també sí. i jo, jo vaig celebrar-ho perquè, perquè era el 16 d'octubre sí, ai, el 17 d'octubre perdó, el 17 d'octubre del 86 jo estava a Lleida em sembla, diria que estava a Lleida en aquell moment a, a, a, Sant, a, a Sant Fred Fred. Estava lleida en aquell moment, diria. Dir, Com a mínim en el moment de la clausura, jo diria que estava lleida. Diria. Per la tele, ho sentit? Per la tele. Que vas plorar, emocionada... No. Sí, no. Jo, jo vaig celebrar-ho. Estic molt content que Barcelona fos seu olímpica. I a més a més, eh, després de del que hem parlat aquí, que, que l'Esteban ens, ens ha recordat que semblava una, una Barcelona romana, que jo sóc una mica de d'això, però, però és que, és que Barcelona abans era així, era, era tal com l'hem plantejada aquí. Bueno, el... Estàs d'acord una bueno, miqueta? Bueno, era una ciutat provinciana, és sí. una ciutat eh, especulativa, diguéssim. Sí. sí que es va millorar molt els barris, sí. però va haver molta gent que s'ho va haver obligada a marxar perquè eh, sí. quan es va, millorar, es va, entre cometes, millorar tot, molta gent no va poder pagar els preus de, de, del seu propi barri. Va sí. molta gent que... Barris com molts somorros, com molts altres barris que... Som un però n'hi van haver més, més, més barris, més, més espais, que al ser reformulats va haver molta gent que va haver de marxar de casa seva, vull dir que es va millorar i no es va millorar, això és molt relatiu, depèn de com ho mirem. Sí, sí. Va sí, haver sí. molta gent que, que, bueno, que va haver de marxar dels seus, dels seus barris perquè no, no podria van anar a viure. I on van anar a viure, van anar a viure? Sí, sí. però el, el, el que dic és que es va especular molt amb això, és una fores, ciutat per molt fores, especulatiu i molt... El poble nou en aquell moment es va millorar molt, es va fer molta obra externa, diguéssim, molta estètica, però ara, que per no porta molts anys, molt abandonat tot allò, i estem, bueno, sí, algunes sí, zones, ja. no tot, però algunes zones ara, estan una miqueta agradades. Ara també estic d'acord amb el Martí que ara s'han de renovar les coses, eh, una miqueta, perquè encara, eh, llavors, així com va ser un canvi bestial i, i molt fort i molt profund, ara està una miqueta també... Una I es miqueta... van millorar les zones on havia d'accedir el gran públic eh, que anava a, les, a veure les Olimpiades, però els barris que no havia atrevit a ningú van continuar oblidats. Eh? L'altre perquè... dia llegia per internet que el, que, el, que, el, que el president del Comitè Olímpic Internacional, que llavors era l'Antoni sí. va deia la clausura a la clausura dels Jocs que havien sigut els millors Jocs Olímpics de tota la història. Ah, I, sí. que, I que... I que... I que, bueno, que per... Que per que per l'èxit que van tenir va ser espectacular el que, lo que, lo que ah, va sap, ser algú sap qui era Antoni Samarang? sí, el president del Comitè Olímpic no, no, Internacional a, a part d'això vull dir bueno, era un periodista a part d'això era... sí sí a sí. part d això. Un sí. Bueno, suponemos no acuerdo, que yo me pero... no acuerdo sí. uno dels los en Juegos Olímpicos ahora del modern. però algú s'acorda de qui era el senyor Samarang? antes de ser tot lo que era? No. era periodista a part d'això Algú se'n no, recorda de era el senyor Samarang? Abogat? No, no, no. Perivista. El senyor Samarang part de la jerarquia franquista. Sí. Oh, eh? a Montaño se jo. Sí. sí, sí. Primero es el Aveninto de Horta. Mm. Què? Primero, es, sí, el Aveninto de Horta. Sí. Eh, el primero es, eh, que es cuando se inició los Juegos Olímpicos. Sí, el Juegos es muy antiguo. Eh, no, no. No es, no, no es no, es antigua porque cuando empezaron a correr eh, el nombre de las bambas en, eran Adidas cuando eran la, las alas aquellas. ¿Qué alas? Sí, preguntar, el el todo cuando estén, historia. Dime es, que es más antiguo. Más sí, antiguo, oye, es antiguo. la sí. época no olímpica, yo diré antes. No, no es antes, antes, sí. sí. es Sí, esa antes, eh. Sí, al biodromo corrían. La novia, ¿eh? ¿Qué novia? Sí, la, la novia. ¿Qué novia? La novia. Del del minotauro. <risa> el barrio, el barrio, el. Barrio. Sí que voy un con buen camino el el minotauro. ¿Qué? ¿Al minotauro? Yo sí que, que me lo han explicado. <risa> ¿Qué minotauro? <risa> ¿Qué tan rollas, Borja? La <risa> novia. Sí, hombres, las las bombas aquellas Adidas, Adidas se, se enamoró de una mujer que tenía unas alas ¿Qué? que que, que, que, que ponían Adidas, sí, hombres. Sí. Qué <risa> qué vuelan. <Sí. risa> Sí, sí. No dirais Què t'has tomat en el lavabo, Borja? Què t'has tomat en el lavabo, no, vale. en lloc, lloc d'això, no te'n recordes per no, exemple, a, que sí, a la fim sí, que sí, que que l'he estudiat. No sé Perdó. La... Perdó. Hola. A veure. Bona tarda a tots. Ens veiem el mes de març al següent programa. I, sí, i, a, i Ens vegem els març, març, vindrem més borraixos. Y adeo al Pera, a la, a la Julia, al Francés, al Martí, a la Esteba y al Borja. Adeu. Y a la Pilar. ¡Chao!